L'estat espanyol és un dels països europeus on el preu de l'energia elèctrica és més car, en concret, el tercer més car. Aquesta situació, teòricament, l'ha de resoldre la liberació del mercat, però de moment això no és realment així. No obstant això, una comercialitzadora creada per dos gironins i un barceloní ha començat a remar a favor dels consumidors en el marc d'una iniciativa de compra col·lectiva promoguda per l'Organització de Consumidors i usuaris. Els gairebé mig milió de participants en la iniciativa de l'OCU vull pagar menys llum, obtindran un estalvi mitjà de 41 euros anuals on el projecte de l'energia elèctrica consumeix gràcies a l'oferta de l'olazul.com, que ha guanyat la subhasta. Aquest canvi mitjà l'ha conegut per el 85% dels participants, la majoria al mecal lliure i molt més per sobre de la tarifa d'últims recursos. És a dir, la tarifa refugi fixada pel govern espanyol, algun dels quals veuran que la seva factura baixa fins a un 12%. L'empresa ha fet pública una comparativa amb el tant percent d'estalvi obtingut gràcies a l'olazul.com, respecte a la gran comercialitzadora per a clients en el mercat lliure. Així doncs, més és del 12% amb Iberdrola, generació SAU del 10% amb E.ON, de l'energia S.A.L. del 4% amb M.D.E. i de 5% amb Gas Natural. Servicios SDG SA no ha pogut fer una oferta de dual gas i electricitat, tot i que ho demanaven un 37% dels inscrits, perquè no es van presentar ofertes d'altres companyies. A partir del pròxim 4 de novembre, la comercialitzadora farà la tramessa de comunicacions personalitzades per facilitar el canvi de companyia a tots els participants. Olaluz.com ha creat i dirigida pel Carrot Apí, Ferran Noguer i Oriol Vila. És una empresa comercialitzadora que opera bàsicament en línia i que té el 80% de la seva clientela en el sector de les petites i mitjanes empreses i la resta correspon a les llars. Doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la això és tot un poble que us parla i acompanya a Lídia, Lídia Abril, a Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del barri de la Trinitat Vella, perquè l'alcalde Trias descarta que el nou centre penitenciari s'ubiqui a la Trinitat. L'alcalde ha descartat que un dels dos nous equipaments penitenciaris que ha de substituir la presó model, concretament el centre obert s'instal·li al barri de la Trinitat Vella. Ho ha dit les, a les preguntes del PSC i el PPP, que, vulin, que volien saber l ubicació dels dos centres un cop tancat la model.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 Això, segons Martí, ha provocat inquietud entre els veïns del districte. Trias ha descartat categòricament ubicar el centre obert a la Trinitat Vella. No hi ha altre cap barri del districte de Sant Andreu.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 Més informacions de les que ens arriben ara mateix. També hem de dir que continua la remodelació de la carretera de Ribes per millorar la connexió a la Trinitat Vella. L'Ajuntament continua les obres de remodelació de la carretera de Ribes entre el pont de Sarajevo i el torrent de la Parera, incloent el Talús fins al carrer Mirella. D'aquesta manera es donarà continuitat a la carretera de Ribes per integrar-la al barri de Trinitat Vella i arribar fins al carrer Torrent de la Parera. En aquesta primera fase d'actuació s'està instal·lant un ascensor exterior per millorar la connexió de la resana existent entre la carretera de Ribes Meridiana i el carrer de Mireia i se substituirà una escala metàl·lica per una escala integrada al talús vegetal. A més de les correspondents actuacions de runa, moviments de terres i paventació de calçada i vorera, es referà la jardineria, s'implantarà la nova xarxa de rec i claveguerà i la senyalització vertical i horitzontal. L'execució de l'obra tindrà una durada aproximada d'uns 6 mesos i en conjunt s'actuarà en una superfície de més de 4.000 metres quadrats. Amb motiu de les obres fins dilluns vinent, quedarà tallat el carrer de Mirella, entre els carrers d'Almaçora i d'Ausona. Es permetrà l'accés a través de la zona d'obra, els vehicles d'emergència i els pàrquings veïnals.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 va donar lloc a tenir un replantejament de la secció d'una de les principals artèries circulatoris de la ciutat i de la seva relació amb els dos barris que s'estaven als dos costats d'aquesta via, la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, a Nou Barris i Sant Andreu respectivament. I ara ens n'anem en precisament cap a Sant Andreu perquè hem de dir que s'inicia una nova etapa al centre d'art Fabri el Centre d'Art Contemporani Fabric OAS de Barcelona comença a nova etapa tant confiant en els continguts d'aquesta temporada els comissaris David Mengol i Martí Menen, els guanyadors d'un concurs públic en què s'havien presentat 29 projectes. El text, Principis i sortides és la proposta d'exposicions i d'activitats que fan amb el repte d'elaborar la idea del text. El cicle consta de cinc exposicions. La primera s'inaugurarà al novembre, que es completaran amb una estructura regular de grups de treball estables, publicacions tant físiques com virtuals i activitats paral·leles adreçades a un ampli ventall d'usuaris, des dels més especialitzats fins al públic general. El projecte propos proposa un esquema intergeneracional de treballs artístics, planteja diversos eixos de connexió internacional i vol treballar amb una idea de genealogia de l'art contemporani de la ciutat. David Armengol i Martí Manent són comissaris independents, residents a Barcelona i Estocolm respectivament. Al 2000 van iniciar un treball de comissariat conjunt per investigar noves possibilitats expositives. En els darrers temps han anat explorant de manera individual el vessant narratiu i emocional de la pràctica artística, així com els ritmes de recepció de l'exposició i el llibre en l'art. Més informacions, doncs parlem ara d'esports. Anem a parlar dels entrenadors del futbol base de la Unió Esportiva Sant Andreu que estan de vaga. Els entrenaments del futbol base de Sant Andreu s'han aturat al Narcís Sala. Els entrenadors han iniciat una aturada perquè asseguren que el club és, és dels deu 7 mesos en la majoria dels casos, una situació que consideren insostenible i que els ha portat a prendre aquesta decisió. El Sant Andreu recorrerà la multa per no desaparèixer. La multa de la inspecció de l'assegurat social ja és a la taula del Sant Andreu. Cinc clubs catalans corren el risc de desaparèixer perquè no poden fer front al gairebé 500.000 euros que demanen. El prescindre és Andreuenc Manel Caminó. Ha afirmat que farà tot el possible per revocar aquesta mensura injusta i que en cap dels casos el club desapareixerà per no poder fer front a aquest pagament. Entrem ara sí a conèixer d'altres informacions, com per exemple el fet que el Consell de Dones del Districte de Sant Andreu s'ha doncs, posat en marxa. És la trobada de les dones i de les associacions de dones que fa possible el desenvolupament de les polítiques de gènere i la millora del benestar de les dones en el barri del districte. El Consell de les Dones és dinàmic i obert a la participació. I un últim apunt, el que ens porta a parlar del trasllat provisional dels serveis socials. Degut a l'execució d'obres a l'edifici Josep Palac, al carrer de Segadors, aquesta setmana el personal del centre de serveis socials de Sant Andreu i l'EU i A estrelladaran, possiblement a la seu de la plaça Orfila, planta baixa just on era abans l'oficina d'atenció a la ciutadania. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara tot seguit és una petita pausa per donar temps de que els nostres convidats s'asseguin a la taula. Com més avui tindrem la presència del president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor José María López, i amb ell parlarem d'aquí una estona. El que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella Molt bé, doncs tal com us dèiem fa un moment, doncs amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. Uh, molt bon dia Josep Maria. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, uh, aquest dijous es va realitzar una assemblea de veïns uh -huh. i sembla ser que es van tractar molts temes entre d'altres, hi ha ja el del nou centre penitenciari que finalment el senyor alcalde, el senyor Trias, va dir que, que no estiguéssim tranquils, que aquí a la Trinitat Vella no ens tocaríem més, no? que ja ens han tocat prou. <ríe> Entonces, sí, bueno, eh, fem un, un petit resum eh, de, mm. de tota l'assemblea que es va desenvolupar. El motiu estel·lar no era precisament el tema de la presó, però com desgraciadament per nosaltres. Mm. Havia filtrat una sèrie de de notícies relacionades amb, el, amb la problemàtica aquesta pues, va ser un dels temes més preocupants, tots ho mm -hmm. són però aquest era, vamos, a part d'indignant per solidaritat o qualsevol que Hem d'estar de... contents, no? Que finalment doncs, arribin notícies bones de... Sí, sí, evidentment ja es va dir que el dia següent divendres el plenari de del senyor Tínez, jo al distrit a Parça de Sant Jaume mm. es faria aquesta pregunta, van assistir dos representants de l'associació de veïns i van sentir l'explicació que va, del sen va donar el senyor Trias uh -huh. no és que dubtem mai de, de la paraula de ningú, però bueno, evidentment queremos hechos consumados, claro. que se li diu, no? Uh -huh. eh, ell va fer un compromís bastant explícit de, de que aquí pues, no es faria res ni es construïa res, ni règiment oberts ni res. Uh -huh. i bueno, doncs evidentment estem amb això o sigui, amb, amb, la, amb la vista posada en qualsevol moviment que hi hagi de, de per tant ara el que hem d'esperar és que s'acabi d'enderrocar tota la zona veure, aquí fem una mica de història la història ve de que al perímetre de la presó el senyor Trias es va dir quan ja va començar la demolició de les vivendes de, de Parapé del Polgar cap aquí que abans de l'estiu es faria Hasta el perímetre de foradada quasi totes les cases anirà a baix i que a de l'any estaria tot net. Bé, bueno, la data que estem i amb les notícies aparegudes pues, encara indigna més. No? O sigui, Sabem de que ha hagut problemes administratius amb gent que ha fet ús d'aquelles vivendes i evidentment els compromisos teòricament no es van complir com ens ho va dir, però bueno, queda la reserva de dir que, que falta un, any, ei, perdó, un mes i mig per arribar a final d'any i esperem que la paraula de l'enderrocament del perímetre es compleixi, ho uh -huh. estem esperant. Uh, quina problemàtica verdadera darrere d'això? Evidentment el projecte que allà, allà es va fer una vegada enderrocada amb el règim obert allà encara, era donar ús evidentment a tots els espais que allà s'obriran al barri. Es va fer el projecte de de tot el perímetre de la presó de, mm. ja sabeu que va participar molta gent del barri el vine i participa de l'anterior equip de govern mm. allà va sortir un projecte molt ben plasmat que va ser aprovat per totes les forces polítiques de, del, districte. del districte i de, de l'Ajuntament de Barcelona la qual, per dir exemples les viviendes de patronat a baix, es farien viviendes públiques mm. viviendes socials s'equiparia de zona, la zona aquella de D espais d'utilitat pública s'obririen carrers nous bueno, un projecte molt ambiciós i molt maco que desgraciadament eh, segons se'ns al·liga li hem que baixar una mica la veu és que ha coincidit amb del Totxo ah. però bé, bueno, a veure, tot seria començar-ho, sí, primer, evidentment a passet a passet, que allò s'ha de roqui que comenci a fer-se les actuacions pertinentes i que tirem endavant uh -huh. Eh, clar, la notícia el, el primer que van, van valorar és a dir, però, però què m'estan comptant, no? O sigui, ja. aquí, amb aquest sí, barri que no? ha la presó, com la volen fer amb un lloc que aparentment ens deuen una, una residència d'avis vivents per viven per gent gran equipaments, en fi sí, la, la veu d'alarma es va disparar molt ràpidament uh -huh. bueno, eh, torno a dir-te que estem esperant no contegements perquè és un tema molt preocupant per, per revaloritzar tot aquell, tota aquella part de la Trinitat perquè si no acabarà disgregant-se una part, la, la Trinitat nord de la Trinitat sud i això sí. és inviable per nosaltres. Perquè hi ha algun dates concretes o ara mateix estem treballant? No, no a repetir que el que sí que estem esperant és que abans de final d'any el perímetre de la presó totes les vivendes del perímetre estiguin enderrocades i aplanades. A partir d'aquí torno a dir al públic que ve un procés de negociació, de, o sigui, ja està costant una mica sí. <laughs> començar i acabar sí. tot el projecte de carretera de Ribas uh -huh. que després parlarem, pues, sí. imagina't allò que tenia o té un valor incalculable d'accions i tal i com està avui en dia l'economia i, i els ajuntaments, pues, pues, evidentment. Lo important torno a dir-te, que això comenci i, i no s'aturi. Uh -huh a l'assemblea es va realitzar dijous, com va anar la participació dels veïns? Bé, bueno, de del que acostumem a mobilitzar, doncs pues, creiem que va estar bé, va assistir mm. la gent que, evidentment, té les preocupacions permanents del barri, es va parlar de, de problemàtiques de tot tipus, en quant a seguretat, eh, ocupacions de vivendes, mm. tant d'una un, part de gent mm. il·legal o que oh. ocupa espais que no són d'ús privats sinó que, per exemple, el cas de les vivendes de, de, de, dels funcionaris mm. i de seguida també vam explicar pues, el tema de la presó, aquest tema que ara mm. comentaves tema de l'assistente social temes relacionats amb sanitat perquè dintre de l'associació la, de, de, de menys pues, tenim uns mm. grups de treball que, bueno, elaborem o anem, anem fent seguiments també es va parlar del del projecte de, de, de, que tu has donat Carretera. Tamé, Carretera de Ribas uh -huh. les fases com es faran i. Tal. Eh, a partir d'aquí espero no deixar-me res més o sigui, crec que uh -huh. tots tot els temes eren importants per dir alguna cosa o sigui, sí. el tema de l'assistente social sabeu que es va fer una valoració per part de, de l'Ajuntament o de Benestar Social uh -huh. vam exigir tant amb un Consell de Barri que va haver-hi com en públic de que aquest tema no pensem abandonar no volem la callada per resposta perquè el barri se n'oblidi d'aquest tema tornem a reivindicar uh -huh. que aquí al barri torni a haver-hi un dia dos, tres, podem negociar-ho de qualsevol manera, uh -huh. però que sempre hi hagi la possibilitat de que algú pugui tindre l'ús d'aquest servei aquí al barri i no uh -huh. tindre que desplaçar-se a Bonpastó uh -huh. a Bonpastó o a Sant Andreu com ha dit abans, que es caminen uh -huh. les oficines sí. en quant a ocupacions tornem a dir el mateix, o sigui l'associació de veïns mai mai ha pres una, una determinació específica d'oposar-se de, de a res que no sigui aparentment perjudicial pels veïns una cosa és que gent necessitada per la crisi s'ocupa una vivenda i es vegi abocada a fer alguna que, que és molt dur per a les famílies però bueno, també ens oposem de que aquesta gent que ha vingut al barri i ha fet ús de, de tota aquella part de de les vivendes del patronat, ai perdó, de, de, de dels funcionaris, sí. l'hagi ocupat gent de fora, sí. gent que ha deteriorat la zona, queda damunt entre ells pues, hi hagi un, un intercanvi de claus i, i de diners per jo me vull, tu te quedes, i, i trafiquin amb això. Sí. O sigui, això no, mai ho hem apoyat i el que sí que volem és que la gent si entra en una vivenda o un bloc doncs per almenys es comporti s'adapti a les condicions de vida que hi ha avui en dia i que no ni creï problemes a ningú sabeu? i s'ha explicat a casos que han punxat l'aigua, la, la llum, el gas i que això és un perill evidentment, o sigui, això no podem apujar-ho perquè són gent que per almenys hauria d'entendre que entendre que ha de viure en una convivència específica amb els rest de nens uh -huh. mm. Això pel que fa a l'ocupació Sí, a seguretat, uh -huh. doncs bueno, estem com sempre, no? demanant a la gent uh -huh. i avisant a la gent de que avui en dia no estem accentos de, de, de delinqüència perquè uh -huh. els paràmetres de, de la Guàrdia Urbana i Mossos són, són normals dintre del districte l'únic uh -huh. és que sabem pues, que han hagut casos puntuals sobre gent gran que són esperades quan van a cobrar els dies de la paga vam aconsellar que no siguin acompanyades de gent gran uh -huh. que no permeten que algú els acompanyi que vigili, en fi temes de seguretat. Jo, no, nosaltres el que hem sentit el, bé, de, de, dels veïns del carrer és que no sortiu a la nit aquí en aquest barri, que passen coses... Bueno, això mm, això personalment... No sé. Bueno, a veure, la gent, la gent va expressar la seva opinió molt lliurement de tot el que pensava. Mm. També vam, vam tocar el tema de l'incivisme que, bueno, doncs que entre tots participem una mica perquè aquest barri no és un barri de pas, és un barri tancat i si hi ha incivisme i, i brutícia, que som altres Clar. O sigui que per molt que l'Ajuntament faci campanyes i posi papeleres, si la gent som com som i no tenim els crúpols d'embrotar i, i de ser cívics al carrer, doncs pues sí. evidentment al barri, si a les 8 del matí ho netegen i a les 10 està com està, doncs pues és culpa nostra, també es sí. va Clar, la gent aquí va expressar pues, la seva opinió, com sempre, que sí. això no són estos o són els altres no es tracta de diferenciar ningú es tracta de que és com sempre si algú s'atreveix a dir-li no tira la bolsa de basura en una papelera mm. pues, bueno, pues, suposo que això farà un efecte de que entre tots intentem solucionar-ho sense tenir afrontaments de cap lluva mm -hmm. bueno, eh, quan a la inseguretat mai es va dir que fóssim un barri insegur el que passa és que bueno, la sensació o la percepció cada un la veu com la veu o sigui, jo dic en una zona cèntic al metro mm. i a vegades pues, per la nit veig pues, situacions que no m'agraden, però bueno, mm. no he patit mai cap tipus de problema. En canvi, de gent de zones més conflictives de flor de, de dades sí. amb epifani l'orda, que allò, pues, francament, és un niu perillós de, de problemes, de bronques, baralles i, i mm. problemàtiques. Perquè el que és la droga ja s'ha s'erradica totalment. A veure, en quant al mm. tema de droga... Mm, complicat. És mm. un tema molt complicat. Però també dir-vos dir que com diuen la, els informes de la policia, som un barri que estem dintre dels paràmetres. O sigui, la campanya aquella que es va desenvolupar tan forta, pues crec que aconsegui resultats. Mm, no hi ha un tràfic tan descarat, ni, mm. ni, ni, ni es veu la percepció de que hi ha agulles pel carrer ni, ni tot això mm, les forces de seguretat han fet una gran funció mm. no, no intentem mai aconseguir que aquest barri sigui un barri blanc perquè la droga és mundial mm. i tots sabem els interessos que hi ha darrere però bueno que no tingui la percepció ningú de que això és la canyada real no? i crec que mm. això s'ha aconseguit gràcies a la col·laboració dels veïns mm -hmm. I hi ha algun tema més? Sí, bé, bueno, en quant a la cartera de Ribas mm. ara, ara mateix Pues, eh, intento explicar que debut a totes les mm, coses que no vam poder aclarir perquè l'administració o els partits polítics mm, van una mica a poc a poc, quan amb ells els interessa mm -hmm. pues, per exemple el tema de carretera de Ribas, que és la fase que s'està fent ara, eh, sabeu de que això s'està fent amb un pressupost de l'any 2013 que es va pactar individualment amb partits polítics, amb condicions eh, polítiques que no és necessari entrar aquí. qui accepta això o apoya l'altre però sí. també tenim dades de les inversions de l'any 2014 i uh -huh. surten tres temes que afecten el barri i entre sí. ells parlant de, de la segona fase de, eh, de carretera de uh -huh. clar com tot això ho llegeixes al diari i a la premsa sí. i, i no tens informació oficial uh -huh. doncs venim, vinc ara mateix de demanar una reunió amb el regidor del districte el senyor Raimon perquè tot això es repliqui, ens ho aclari en fi, creem un full de ruta, de, igual que de la presó, pues, de les inversions que, que, que estan a fer aquí al barri. Uh -huh. mm, torno a dir que s'acaba de demanar avui i a la que ràpidament el senyor Raymond veig això, sup, suposadament ens convocarà per, per explicar-nos-ho. Uh -huh. Que sí que podem dir que continua aquesta remodelació de la carretera de Sí, sí, aquesta, de fase, aquesta fase, la primera fase que s'ha explicat aquí del pont de Sallejo -San cap allà, són de pressupostos del 2013 i la següent de, de Sarajevo cap al bar Caracas també, evidentment mm. també falta remodelar un dels, dels punts, són tres parts del carrer eh, de, de zones de, del barri que no es va fer en el pla de barri, per exemple el carrer o zona i tal mm. que també volem aclarir si està dintre del pressupost o no perquè bueno, això ens ho va prometre l'equip de govern actual i no costa cap partida als pressupostos del 2014. Uh -huh. mm. i hi ha alguna cosa més que puguem Crec que no comunicar als veïns? <ríe> <ríe> ja. bueno, com podeu imaginar les notícies són tan ràpides i tan, in... uh -huh. tan imprevisibles sí, que, clar, cada dia... que, que cada dia pot canviar esperen que sigui per bo tenim l'avantatge uh -huh. no, no sé, si d'avantatge o no, no? Si l'any 2015 hi ha eleccions i esperem de que com passa desgraciadament a tots els barris perifèrics, ah. els partits polítics vulguem fer inversions ràpides per intentar i, i podem beneficiar-nos amb alguna d'això, esperem. Ah. Tens. Bueno. Molt bé, doncs, si et sembla que quedem en un altre moment i, i continuem. I sigui oh. necessari, ja sabeu, per parlar de la informació que ve l'Associació de Veïns té uh -huh. cap problema en explicar-ho i en dir-ho. D'acord. Doncs Josep Maria López, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. I ara el que farem serà una petita pausa per donar pas a parlar de seguretat als nostres barris. Això serà d'aquí una estona. Música i tornem. què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada mitjorn tot un pobla. Molt bé, don't continuem amb el nostre programa d'avui i com hem dit ara fa un moment, doncs el que volem és continuar parlant de seguretat i de la seguretat que ens Ah, que ens informa mateix des de l'oficina de relació amb la comunitat dels d'Esquadra, el Mossos Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs benvingut un, un any més aquí a la sintonia de la, la Ràdio Trinitat Vella i avui volem parlar de noves xerrades sobre el consum de drogues dins el, el cos de seguretat, oi? Sí, bé, doncs el cos de Mossos d'Esquadra ja fa deu fer 7 o 8 anys que està introduint-nos a les escoles, fent xerrades d'internet segura, eh, xerrades de discriminació, uh -huh. raó de sexe, ètnia, etc. Però també realitza xerrades de consum de drogues, uh -huh. un mar legal. Quan diem que fem xerrades de drogues la gent es pensa que anem allà a dir que són bones, dolentes... No, el que fem realment és... parlar què passa quan s'enxampa alguna persona Portant, consumint, consumint o venent drogues. Mm. Bé, doncs, doncs el cos de Mossos d'Esquadra sobretot aquí a Barcelona han estat 5 anys, hem estat fins a 5 anys fent una xerrada mm. que consistia en posar un PowerPoint nosaltres anàvem explicant allà i ens n'anàvem escoltant. Però des del cos es va decidir que s'havia de fer una mica més interactiva. Llavors mm. ara s'ha proposat unes noves xerrades que comencem aquest any a fer-les. Molt bé. El, renovant, sí, no? ha d'anar renovant. 5 sí. anys ja ha estat prou, hem arribat a moltes escoles i ara era qüestió d'innovar o mm. morir, no, deies? Exacte. Doncs pues, <ríe> hem innovat. Molt bé. De, doncs, na, aquesta, tasca, aquesta xerrada va dirigida entre nanos de 14 i 16 anys mm. i el que fem és fem una taula rodona, posem a, una rotllana a tots els alumnes allà a la classe... Mm. i el que fem és dir coses que normalment se senten eh, entre el jovell del carrer, no. com per exemple si fom esporros a la en la calle no passa nada yeah. eh, no fem res dolent la policia ha d'ocupar-se de coses més importants el consum propi del carnívis és legal no? eh, a casa poden tenir a visatres plantes de marihuana, anem generant preguntes que és el que s'escolta sí, sí. eh, el carnívis és una cuinduï perquè relaxa Mm -hmm. i van més tranquil i de Turrent no, no pot passar res o la policia moltes vegades fa la vista llarga aquestes són preguntes que llancem a l'aire i mm. diem que normalment els nanos diuen que sí que tot és normal, que això està dintre d'un normal i que solo si si t'agafen els Mossos el que fan és se l'emporta la droga però és per a ells això oh. també és un bolo que diuen yeah. bé, doncs nosaltres expliquem tot això que és cada cosa i generem aquest dubtes. El que fem és entreguem un paper, ells escriuen unes coses que creuen que és veritat o que és certa i li preguntem si tot això que estem dient creuen que és veritat. Llavors generem com un conflicte, fem partim la classe Paz la meitat, l'A i el B. Uh -huh. I entre ells han de treure fent-nos una pregunta i dient-nos coses. Nosaltres anem donant pistes i el que fem és que ells mateixos arriben a la conclusió de que no ens quedem la droga, que la portem a analitzar, que no és legal consumir porros a la via pública, que sí que passa si condueixes porros que no vas més tranquil, el que t'adorms és per la concentració i el temps de reacció augmenta. Uh -huh. I aquestes coses van sortint entre els alumnes? Entre els eh? alumnes sí, sí. <ríe> em farien creus de, del que arriben a preguntar els nanos i del que arriben a saber ja, També hi havia un bulo que deien que es poden tenir fins a tres plantes de marihuana a casa o, o una por adulto. A veure, si un pis d'estudiants de la universitat, que hi ha vegades viuen 10 alumnes allà dintre, mm. però són 30 plantes de marihuana en un pis que pot ser-hi, no? I ja els hi fem aquesta mica d'aclaració i ja veuen que no és normal. Ja no és poden normal, tenir un jardí allà que no, que no és normal. Que, que, que el Codic Penal posa que cultivar és un delicte. No? I tot això anem... Perquè el... sí que s'han sentit a vegades dir que... Mm. Era per, per consum propi sí que es podien Sí, el consum propi és la diferència que també els, els hi fem arribar amb ells. Eh? És la diferència entre que t'enxampin al carrer consumint drogues, uh -huh. això és consum propi, o la venda de drogues. Perquè tu pots aturar una persona perquè està consumint o portant drogues a sobre, que és, un, és una denúncia administrativa, i això és un consum propi. La denúncia és consum propi, que va de 300 a no sé quants mil euros. Va, això, oh. Nosaltres fem la denúncia però la tramita el consum. No? Eh, llavors, el que deiem és la diferència entre que et sancionen administrativament o sí. anar detingut, perquè no és igual anar al, al carrer amb un tros de hachís o amb una bosseta de marihuana per consumir-te-la tu, que anar oh. al carrer amb tres o quatre bolsetes de marihuana, bitllets fraccionats i a sobre una llibreteta on et posa MDB 25, MDB 30 no. això és la diferència entre sí, hi ha, hi ha el una... consum propi i la venda una gran diferència, una diferència. Ja. Pues això sí, sí. és el consum propi això ho expliquem al, a classe sí, sí. posem el cas també si tu portes una bosseta de marihuana això què és? per consum propi I si tu portes 4 o 5 bossetes i billets frasinats a la butxaca, no, això és per vendre Pues això ells, ells ho diuen ja mm. fent que sigui més iterativa això no ho tenen clar, clar <ríe> és, ho tenen claríssim. a més avui en dia ah, hi ha uns estudis que abans es eh, començava a consumir els 15-16 anys ara sí. hi ha uns estudis que diuen que a partir de 13 anys els nanos ja comencen a, a provar les drogues clar. i això ens fa que hem d'innovar i hem d'arribar molt abans a les escoles a, mm. a quart d'ESO des de primer d'ESO ja comencem a fer aquestes xerrades clar, tenen els nanos 12-13 anys i és a partir d'aquí que comencem a explicar aquestes coses, que sí que passa, que no passa... I per això serveixen aquestes xerrades clar. per evitar que... Quants més anys facin més... Uh... Quan, no, no, ho fem abans perquè com que sabem que comencen abans, mm, doncs, ho hem de fer abans. Mm -hmm. I més que res perquè la gent se'n doni compte que no pot anar lliurement pel carrer consumint drogues ni què... A més a més, L'Agència Catalana de Salut ja, ja fa xerrades entre les escoles de que sí és bo dolent fumar mm. substàncies. Ell ja ho explica, nosaltres expliquem el, el mar regal. Mm. Realment molta gent diu no, jo porto marihuana perquè me la recepta al mèdic. El médico". metge no t'ho recepta. I mm. són per cures paliatives, de gent que està en període de tractament de càncer i és per pal·liar els símptomes del vòmits. Mm. I t'ho recomana, però no et dona una recepta. No et diu vas a tal pis que ja tu l'ho donaran. No, això no existeix. <ríe> això s'ha d'erradicar. De no, i a més a més, quan acabem la xerrada el que fem és passem un qüestionari i veiem realment si la gent entès el, el que els hem estat explicant, que és diferent clar. que abans que anàvem, fèiem la nostra xerrada, ells escoltaven o no, i clar, d'aquesta manera els, els hi fem més activa, que estiguin col·laborant, uh -huh. i els hi podem fer que que treballi més el cervell, com si diguéssim uh -huh. i arribi més al missatge Molt bé. doncs si voleu afegir alguna cosa més no, per la nostra part comunicar que arribem a totes les escoles del nostre districte de Sant Andreu actualment uh -huh. tenim 68 escoles uh -huh. i que realitzem quatre tipus de xerrada d'internet segura drogues violència de gènere i conductes discriminatòries o sigui, el que sí que és bo és que es vagi conscienciant des sí. de més joves doncs a l'hora de de, de consumir no? sí, sí. la droga Molt bé, bé doncs, doncs Fins a la propera Ens retrobem en una altra ocasió Jordi Ruiz molt de l'oficina de la relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu pues Moltes gràcies Vinga. per la sense col·laborar a la ràdio Doncs ens trobem en un altre moment Vinga, que vagi molt bé Adeu, bon dia. Doncs el que fem ara mateix és una pausa Escoltem una mica de música I això, doncs, tornem tot seguit Fins ara Dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs hem ja de dir que aquests dies estan portant a terme diferents activitats dintre del que és l'espai 30 de la nau Ibranov. i per parlar-ne, doncs anim l’altra banda del fil telefònica, el seu director, el seny. David Marín, molt bon dia. Doncs explica'ns, com esteu preparant ara diferents actuacions, diferents exposicions, no? El... Sí, bé, bueno, com, com bé sabreu des de, des de principis d'any, a l'Andau hem, hem dividit a projectar en dos parts. Mm. Una part més multidisciplinar i més social, que és el que havíem d'Espai 30, mm -hmm. i l'Espai de la creació pròpiament d'arts escèniques, on ens dediquem pues, sobretot a, això, a la gent professional del món del teatre, Uh -huh. uh, el que és l'antiga i la no? Llavors el que és l'Espai 30 doncs, segueixen les exposicions fotogràfiques, segueixen els concerts de jazz i diferents activitats. Uh -huh. Perquè hi ha una exposició que precisament es de posar en marxa, no sé si va ser divendres, 12-24. Sí. sí. Aquesta, que, com, com la recomanaríem? Home, jo ja sabeu que nosaltres sempre recomanem totes les activitats que, que, que fem per aquí perquè pensem uh -huh. que és, donem oportunitat a, a que la gent pugui donar el seu primer pas tant a nivell expositiu com a, a nivell musical no? i teatral. Sí. I llavors, bueno, aquestes, aquestes experiències són bones per venir a visitar. Mm. I pel que fa les obres de teatre, quines esteu realitzant aquests dies? Doncs aquest dijous estrenem massa tard per ser pessimista, uh -huh. és un espectacle que d'acompanyant Susana Barranco, una lluvia consolidada, que una mica parla doncs, sobre aquesta reflexió sobre la solitud, no? sobre la societat on vivim i aquest individualisme bastant feroig ja actualment, uh -huh. i una mica sobre tota aquesta societat que, que estem important. Que és la darrera mostra, que representació <coughs> que es porta a terme aquest mes d'octubre, no? sí. Ara ja aquesta és l'última del mes i després ja fem uns dies de, de, de parada per acabar uh -huh. d'assejar un projecte que presentarem al novembre que és de la companyia obscan -e, que és Espai sense Paraula, que és una uh -huh. companyia resident aquí a la nau. I és un projecte estar innovador perquè va reta les noves tecnologies i, i, de, i el teatre de text i uh -huh. que implica inclusa adolescents a jugar amb aplicacions de mòbil per poder-les participar a la teca teatral. Uh -huh. Perquè ara mateix el que és l'Espai 30 eh, és on tenim ubicats la nau, nau Guillot i, i l'Avaco, que eren abans, no? Sí, com sabeu, la nau, són, o sigui, que era la, nau la nau són quatre edificis, que són les tres naus annexes a l'edifici principal, que hi havia sempre, uh -huh. i dos d'aquestes naus, doncs, eh, doncs, per culpa de, de la crisi, d'haver de, de reajustar a nivell pressupostari i a nivell de projecte tot plegat, doncs eh, un, es va decidir des de la Fundació externalitzar aquest espai i que fos pues, un col·lectiu que s'encarregués de dinamitzar lo a l'hora de, pues, de no perdre aquest fill més social, aquest fill més multidisciplinar, permetent això de, pues, que la nau es dediqués especialment a, a la creació de la teatre. Mm. Clar, perquè em dedica a l'Espai 30 sobretot el que vol és donar a conèixer els valors identitaris de, de la Sagrera, no? que el, el barri on, on és ubicat. Sí, bé, sí que la Sagrera d'equipaments anem bastant mancats, no com mm. altres barris del districte, que tenen bastants. Nosaltres tenim ben poquet sempre a l'espera d'aquesta remodelació d'aquestes futures obres que han de venir amb, amb el tren, mm. i esperem que no passin tan ràpid com ell. Esperem. I i, bueno, i a l'espera d'aquests equipaments, doncs, la nau sempre ha de cobrir aquesta part d'equipament de, de, de barri, no? on les entitats mm. es pues, poden trobar-se, i poden donar a terme activitats que, que en altres espais, com el centre cívic que és petit i en un lloc obsolet doncs mm. no hi caben, no? I, llavors sí. intentem doncs, que amb aquest nou espai que és l'espai 30 eh, les entitats i els col·lectius del barri puguin tenir aquest espai per poder desenvolupar activitats Esclar, això és important perquè hi ha entitats eh, culturals de tot tipus a, a, al barri de la Sagrera i només un, el fet de poder tenir un lloc on poder mostrar la seva obra, doncs això ja és important Correcte mm -hmm. D'acord, doncs, si et sembla, eh, ens retrobem al mes de novembre per continuar parlant de quines són les activitats i els actes que es realitzen des de l'Anau Ibanofi i des de la Fundació Sagrera. Perfecte, aquí estarem i que no. moltes gràcies sempre per ajudar-nos a fer difusió. D'acord, doncs moltes gràcies. adéu ja, molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit, doncs anar ja directament a conèixer quina és l'agenda per als propers dies i saber doncs, de quina manera podem participar i col·laborar amb els nostres barris. Això serà d'aquí uns moments perquè fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix. Poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs, recta final del nostre programa d'avui. Ens queden pocs minuts ja per acabar el nostre programa. I el que fem ara és obrir la nostra agenda per conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu gaudir aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Comencem parlant del programa Obert al Futur, que reprèn l'activitat.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 Sant Andreu ja ha obert la nova temporada del programa. Podeu informar-vos a qualsevol oficina del districte. I com és habitual, les classes s'imparteixen en equipaments municipals en horaris compatibles amb l'activitat laboral dels participants. Quan els continguts, algunes de les càpsules amb més demanda per l'últim trimestre de l'any són promocionar la teva empresa a la xarxa en Google Play, què cal tenir en compte per fer el web del teu negoci, finances per no financers o com interpretar els comptes que prepara el meu gestor. Doncs això és el que es realitza en l'àmbit del comerç als, al districte de Sant Andreu, a la zona dels nostres barris. Però un dels barris doncs, en el qual nosaltres estem matant ara mateix és el barri de la Trinitat Vella. Allà doncs, hi ha la biblioteca de la Trinitat Vella Jose Barbero, que us ofereix una xerrada dins el cicle L'Aventura de Conèixer. La Biblioteca de Tridat Vella José Barberó al carrer Galícia número 16, us offerirà què dijous a les 7 de la tarda i fins al cicle. L'aventura de conèixer, una xerrada sobre què faig, en què du o m'entorno, a càrrec dAbdo Ululaye Fai... i Cynthia Rosado.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 Què suposa retornar al teu país d'origen sense haver assolit els objectius previstos? O, al contrari, què implica quedar-se i veure que tens molt poques possibilitats de millorar? Doncs aquesta activitat és uh, aforament limitat, per tant, uh, aneu quan el més aviat possible uh, accedir a accedir a aquesta activitat perquè no, tothom tindrà lloc. I to, no, no ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, perquè us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al càrrec Galícia número 16 us ofereix als, en el seu club de la lectura general cada primer dimecres d'octubre a maig de 7 de dos quarts de 7 a vuit del vespre. L'activitat és totalment gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. El grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dinàmiques i que participi tothom que vulgui. I, a més a més, cada mes es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica doncs, és general, des de novel·la, passant pel conte, còmic, poesia... El que sí que és important és que et deixis sorprendre. I no anem gaire lluny perquè anem cap a la Sagrera, on l'espai Jova Garcilasso us ofereix un pica-pica de llengües.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 Encara queden places disponibles per inscriure't doncs, el que caldria és que passessis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jove Garcilaso, que es troba al carrer Garcilaso número 103, emplenar la butlleta d'inscripció i dir-vos que l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de dos quarts de cinc a 9 de la nit i els matins de dilluns i dijous de les deu del matí fins a dos quarts de dues. I si abans parlàvem de la Nau Ivanov, doncs un altre centre important on es realitza espectacle realitza doncs, dansa, és al Sant Andreu Teatre, que us ofereix l'espectacle de dansa Forever Anadei. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatriman, número 54, us ofereix l'espectacle de dansa per a adults Forever Anadei, a càrrec de la companyia de Marc Gómez. Quan l'amor és infinit, fins i tot l'eternitat pot semblar breu i els enamorats sempre desitgen sumar un dia més. Forever Anadell parteix d'aquesta idea sublim però la impregna de realitat mentre s'enriu pel camí, presentant una metàfora de l'amor etern en la seva versió més terrenal i quotidiana, l'amor conjugant. La Cia Mar Gómez veia una altra de les seves històriques amb sentit de l'humor, però aquesta vegada amb la peculiaritat que es dirigeix a un públic excessivament adult, un públic amb qui es pot aprendre la llibertat d'abordar, amb un pèl de malícia, determinats temes de l'experiència humana que poc tenen a veure amb la innocència, la intimitat, el sexe, la frustració, la convivència o l'amor conjugal. L'espectacle es realitzarà en dos dies, aquest divendres i aquest dissabte, 25 i 26 d'octubre, i tots dos dies es farà a dos quarts de nou del vespre. La durada és de 60 minuts, el preu de la funció 15 euros. I atenció perquè ja us ho rec recomanàvem ahir, però si teniu alguna activitat, algun acte que us agradaria trobar un lloc on realitzar-lo, doncs aquest és l'Espai Via Barsino, un equipament al servei de la Trinitat Vella.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 Ho trobareu oberta de dilluns a divendres a 4 de la tarda a 9 de la nit i es troba al carrer Via Barsino número 75. Nosaltres us deixem aquí, donar les gràcies a la Lídia Abril, que avui ha estat amb nosaltres, també donar les gràcies al Francisco Miguel, que ens ha fet de tècnic, i si voleu, en retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. A siau